Välkomna till Ubuntu Sveriges podcast, avsnitt nummer tre. Jag heter Jan Friberg och är teamkontakt för Ubuntu Sverige. Den här podcasten finns tillgänglig på vår hemsida ubuntu-se.org och snart på iTunes så fort vi blir godkända där. Därmed säger jag välkommen. Så här i slutet av juni har vi lite aktiviteter i vårt loko- på onsdag den 19, vilket är samma onsdag som denna podcast blir släppt, så har vi ett ISE-möte på vår ISE-kanal. Där vi kommer att eh, få lite rapporter från de olika projektgrupperna, vad de håller på att jobba med för tillfället. Samt att vi ska diskutera vår webbportal, vad vi har för framtidsvisioner med den, hur mycket jobb vi orkar lägga på den och eh, om vi är nöjda med tekniken som driver den. Jag kommer återkomma i framtida podcast med att berätta vad vi kommer fram till på mötet. Och på söndagen den 23 juni så är det Ubuntu-fika i Linköping. Jag kommer att finnas på Espresso House vid Trädgårdstorget. Mellan klockan 15.16. Och du är jättevälkommen att titta förbi. ta en kopp kaffe med mig. Prata Ubuntu, Loco eller annat som intresserar dig. Komma med tips och annat. Jag hoppas att vi ses där. jag och många andra använder Google Drive för att hantera filer ute på internet eller ute i molnet som man också säger. Drive är en alldeles utmärkt tjänst. Den låter dig ladda upp filer. Jobba med filer. Indexera filer så man har full sökning på dem. Man kan dela filer med andra användare. Man kan genom rättigheter att se filer och jobba med filer. Man kan till och med jobba samtidigt med andra i en och samma fil. Man har en versionshantering. Så att man kan gå 30 dagar tillbaka i versionshanteringen eller de senaste 100 ändringarna. Vilket är jättebra när man samarbetar med andra och ibland av misstag graderar information som andra har skrivit och vill ha kvar. Idén med Drive är också att det finns en klient som man installerar på sin dator eller sin telefon. Och på så sätt så man alltid, har man alltid senaste versionen av dokumenten på sin enhet. Så gör man en ändring på PC där hemma. Med på ett dokument som ligger i Drive samtidigt som man har sin jobbdator ansluten till samma drive så uppdateras dokumentet på jobbdatorn direkt. En jättefiffig funktion som tyvärr inte är tillgänglig för Linux. Det finns ingen klient för Linux till Google Drive. Det finns klient till Windows, Mac, iOS och Android, men inte Linux. Nu är det så att Google säger att de planerar att tillverka eller släppa en klient för Linux men de säger inte när det kommer att ske. Det finns lite vägar att ta sig förbi den här begränsningen idag. Det finns en textbaserad klient som man kör i terminalfönstret i Ubuntu. En länk till den hittar du i länkarkivet som är kopplat till den här podcasten. Den är inte en fullfjädrad klient det går inte att göra allting men grundfunktionerna finns där. Sen kan man gå den kommersiella vägen och skaffa en app ifrån någon som heter Insync. De har en klient för Windows och Mac som kostar pengar, och sen har de en Linux klient som just nu är på beta. Och under själva betaperioden är den här klienten gratis, men kommer att kosta pengar så fort den lämnar beta -stadiet. Det är säkert en jättebra klient. Problemet är ju då att insynk vet ju inte vad Google har för planer för Google Drive i framtiden. Det har ju Google så att det är att föredra att få en riktig klient från Google även till Linux. Därför pågår en del upprop på internet nu för att tvinga eller ja, åtminstone uppmana Google att skapa en Linux-klient och släppa ut den. Jag har skrivit på ett av dessa upprop och i länksamningen kopplad till den här podcasten så hittar du Länket är upp till det uppropet och jag hoppas att du och många med dig skriver på så att Google får tummen ur och skapar en klient till Linux. För det behöver vi. Nu är det ju så att alla filer man har kanske man inte vill ha ute på internet. Det kan vara specialfiler man är rädd om någonting. Man behöver nog ha dem lokalt och då är det ju viktigt att man har en bra backup på dessa filer. Till nästa avsnitt så tar jag jättegärna emot beskrivningar och förslag på olika backup-lösningar för hemanvändare och småföretagare. Hur man skyddar sina filer, hur man tar backup på dem, verifierar att det verkligen finns något i backupen och hur man läser tillbaks på ett säkert sätt utan att det är allt för krångligt. Så hör gärna av er till jansnoblajjanfribe.nu med tips. och eh, där kommer vi till slutet av den här podcasten på fredag så är det midsommarafton så att jag vill passa på att önska alla en riktigt glad, varm och solig midsommar så hörs vi igen om en vecka. Tack och hejdå.